Bueno, Liva Gorria que eh, eskerrarekin eh, gaude emendu urango guazokan, eta eta bueno, gudaren ostean orain garaipena arte dizkat plazaratu duzue. Se lako experiencia izan da, dizka grabaketa, badakigu tartel Zabala izan dela aurreko dizkatik onuntza eta gauz asko goraberatxoak izan dira azken uneak. Nola zaudet eta nola izan da politiko pr kaleratzeko prozesua. Ba, bueno, hor kontua izan da ba 2008tik ta edo taldemoduen ba bueno, hor talekide biren atziloketan medio ba e, egon gara eta Eta, eta horre kontu da 2000 eta e, 2000 eta malauazieran abeslaria kalera orduen engendu nesan lehenko 2000 eta amairuan mairan asinen krabatzen e, kolaborazio sosatutako disko oso bat ez, ba, piskat e, ahotsi gabe ahotsa izateko e, ba, piskat e, kontzeptu horretan ahotsi ba, ba, gabe goterakoen ba, bilatu izan dugu beste ahotsi batzu guri laguntzeko orduen kontua da hori publika guen dune martxoan ideien gu da diskoa urten san, abeslaria da hori sartu ginen hori barne prozesu prosesu doztabaia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 E, kasi casi e, ondoriose bai ideien guda bai eh e, aurtengo bidizko horrekin gabiz eta hon gabiz naia susuneko asalto hori pizkat prestatzen edo nahiko landu duzu e konzeptu bisuala ikusten da bai azalean eta ta barruan e... Se, se, nola no la no les anda sortu zen e, prozesua za Bai, e, horre aipatu dauten moduen fiskate e, ozotasun hori emateko momentuen beraien egin duen beraien irudi aldetik beraien fiskat ozotasun hori isladatu, ez? Eta eta ondorioz adieze azalen agertzen diren pertsonaiaak dira aurreko diskoetako agertzen diren pertsonaiaak, osea aurreko diskoetako ba bai, aurra e, gizona bandera gorrekin agertzen dana eta eta eta gero gerrako portadakoa. Orduan argi genkuen izen bizela fiskatolan konzeptualak osotasun hori emateko eta gero horria ba taldeko batebi Jolieu unai eta eta bere lankidea diseinatzaile dieela ba horre garatu ebien kontzeptu hori eta eta horre komik irudi aldetik edo jotziei ikusi izan eta bueno irituakune politxe sala e, berez kontzeptue lortzen dago osotasun hori emoti ez askein pertsona horrek e, marrastuta ez ikusten die eta eta gero ez taldeti bai komikaren kontu hori ba pizkat e, inoz ez, ez douein edo ez dakite pizkatolako ez dakite desberdintasun bat edo markatzen daben edo ez baina bueno, bai, deigarria bada sentzu horretan edo hor bueno, bai, e, inda lanketa beresi bat, baina hori bat konzeptu horren inguruen batez behar. Gero, dede tebanaketan esku izango da e, distribuzioa baina dana zuek egin duzu ez da? Konzeptua, bai, e, bai, bai, bai, diseinioa bai. musika eta orain hemen zaltzen duena. Bai, baina? bai hori, abete eukiko argi, eh? Osa, e? Osa, kenduta bakefaltxoari garratara gendule musikerriarekin beste disko dana bai izendie gure e, autodezko izpeneke, edo. Horre, igual bai haipatzie, e, adibes ideien gudu agarra batzeko jar edo hori 402 pertsonak eh ba modure parte hartu ibien e eh ez bien eh disko bat eh irosten, ez? edo ez. Eta hori laozti esan, se kontu izan ez geunke oinarri ekonomikurik hasteko edo geldik egoterakoen 6 e, 7 urte. Orduan hor kontua e da hortik e, e, abiatu ginen eta horri eskerrakobe bai garaipen arte dizkoa bai, da horren ondorio bat. Eh bi pertsona horrek e, ez baien ekarpen hori egin, ez gendu eingo garaipener arte bez. Eta eta bai eh prozesu kooperatibo hori do guk sortu gendu, guk diseinu hau eta eta kudeatu rengnon, kudatu da e, ba, e, hartzie artidetza horrek, gero banaketa, bera etxeres eta etxer, geu joan ginen be bai. Osea beti beti gustu prozesu guk kontrolatzeko, osea guk beti eduki kontrolatuta prozesu hori edo ez? Oza, ikusten duguna da, agian ta askenean e, horretan ba guk e, sortzen dugu kontzetuek, guk garatzen dugu eta gero bai banaketa bai gure produktuen kontrola edo ustedeak guk e, osorik edukitia da. Eta kasu honetan basokan urongo bai, ba askenean bilgune ba, e, feministekin da topatu punto inforeekin e, elkarlanean, ba jarri dugu bat, ba, ba jarraitzeko piskat, e, ba hildo horrekin edo, eh, autoeku izpenetik eta auto ba, koherientzia horretatik piskat. Eta orain salgai dago, hemen e, durango koazokan, baina imaginatzen dute e, izango dela, eskualerriko enbat xopetan eskura gai, eta bimia eta garren urtean, zer birak, e, birariek ingo dute? Bai, e, Oin gauiz, piskat, e, lotzen ja datak eta piskagabiz e, bira itxi bat deitzen dugun hori edo. Gutalde e, e, modu ame, beti ukiudun filosofia da, ia beteko pare bat konzertu, e, gero estrategiko kibe bai, e, lurraldeak guztetako e, piskat banaketa bat, oreka bat egotea, e ez? eta, eta bueno, gurel burua ez da horre aldanik eta egin jotzin, ze dino, bauko guz beste e, ogei mila histori, eta eta azken nien gurel burue da, e, talde honen e, funtsa del burue da, e, mezu bat plaza plasaratzia, e, propaganda eta jita señorako tresna bat da, ez da besterik, e, musika probezten du horretarako. E, Eta eta azkenien hori da alburu. Ordun no horretarako bai ikusten duguna, na 2005 bira bat, eh seguruenetgia eh ba bueno, eh azkenengo bira da gurbira moduen planteago e, aldan e, bira bat, baina bai, hon gora 2015 urte osoa eh ba bueltaka ta hingotan hasmuko bai Euskabarritik, ba mugetati pizkat edo, aber, bai, estatu estatua edo edo inkuso Europatik bai, bai. eh batzuk emoti eda... eh, bai. Taldiskaren soñua zuek zuek lortu duzu, izan ez edo laguntzaren bat eta... da 20 ta gehingua tau garaipena arte graudu dugu ze estudio txikitxo baten eh, Jon urri bitia teknikoaren laguntaz eta bueno kontu eda, da idegingua graoendu bertan oesperientzia politiko izan izan gustura ongin soño aldetik oso gustura gelditu ginen be bai ba, ba urrirekin egin duen lan horretan eta erabaki egin duen izan ba bueno errepikazio ez e, barri urrirekin egin dugu oraingo egin dugun gauza bakarra masterizazio hitzeko jungara lorentzo horrekorsera eta ba, hori da desorrendasun bakarra orrun bai, aldetik be bueno dau garapen bat edo ikusten da eta eta bueno, fiskatopia bilatu eguneu baina adinotzu urriren urriren laguntzarekin. Vale, pa mi esker Vale, zuek esker gaso. Ga ta ta ta, ubolea. Eibokalea. Jo, be, jo, be, moroka fronteran. Eibokalea. Zaite bote unitzen berdin